Üdvözlök mindenkit a null Podcast hatrik adásában, most is a szerepjátékokról lesz szó, viszont egy, mivel hogy az epizód szívveszer napján fog jönni, ezért fun témákat üjtöttünk össze, szóval kicsit viccesebb téma lesz. Igen, tudjuk egyébként, hogy az előző epizód végén azt mondtuk, hogy két szerepjátékot fogunk összehasonlítani, és mi vagy az egyik kommentelő a paranoiát mondta, ezért úgy gondoltuk, hogy esnek játszunk vele egyet, és utána tudjuk összehasonlítani a mágussal, hogy effektív legyen, vagy, vagy legyen valami tapasztalatunk hozzá, ezért azt a témát kicsit toltuk. Ö, elérhetőek vagyunk most már mindenféle platformon, megtaláltuk minket a Spotify-on, Google Podcasten, en azt hiszem Apple podcast is fenn vagyunk már, meg még az összes létező ilyen alkalmazáson, amin lehető, le, lehetünk, és ugyanúgy Youtube-on is, szóval kövessetek be, vagy ír, írjatok nekünk a 01 Podcast, kukac.gmail.com-ra, azt hiszem ez az e cím. Most is ugyanúgy körünkben van a Métej. Az. Márk. Sziasztok. És Szeci. Hello. És én ugyanúgy Rihád vagyok. Biztos, Szia Rihard. Szia Rihard vagy nem egy imposztor? Hát, lehetséges. <gül> Danyús. Az árja. Na jó, srácok. Azt csináltál? Azt Taszkokat? Én, én az összeset megcsináltam, lehúztam, tudjátok a Visual Várján, taskok... vannak kivannak a Visual task taskok szóval. Na, jó kifogás, ezt mondja egy impostor is. Na jó srácok, az, az első kérdésem az, hogy mit szerettek játék közben ennél, mit isztok és mit nem szabad, és mi a legjobb kaja játék közben, vagy ital játék közben, mi a preferenciátok? Csipskóla. Ezt lezártok, majd a következő? <gül> pizza. Pizza always. Pizza. Jó pizza. Hát az a legjobb az első szünet játék közben, és akkor csöngette a futár, vagy az a telefon, hogy itt vagyok, vegyétek át. És akkor és srácok, most akkor 20 perc szünet. Vagy telipofával. Akkor... Akkor most kitámad. De Igen, tehát, de, de miközben a általában az van, hogy egy kör az kb. 3 három, három óra hosszad nagyjából. És hát így, így nem lehet közben játszani. Meg minden karakterlap, meg térkép, meg hasonló dolog, zsíros lesz, meg az összes kocka zsíros lesz. <gül> na, törvénykönyvben egy émá! Na, na jó, igen, azt ott egyébként törvénykönyv közelében kajálni. Igen, ö, hát én is vagyok a pizza, plusz a kóla, vagy üdítő, minél cukrosabb annál jó, nyilván, egészség forever. Meg én, én nyilván tiltom, nem, én nekem tiltotta a Szochi, tehát hogy az, az végképp megöli teljes mértékben a játékot. Erről már volt szó korábban, és nem? Én a szochi ne. nem bírom játék közben. A legjobb, amikor egy családi csomag szochi neki esrek, <gül> fél óra alatt már csak a hegyek vannak, a hegyek meg mindenkinek már cserepes a szája a showtól. Meg minden nyál egyébként, az összes kezelő meg minden, meg fúj, de utálom. Már sokszor beszéltük, hogy jobb lett volna, hogy csak megiszunk fejenként egy-egy deci, deci olajat ugyanott jár. Igen. Jó. És még, még megsemölő a játékélmény. Ott van a kockán a, az én maradék Szotyi, tudod a Éjja. Éjja. Éjja. Szép köpködve mindenhova. És piáni játék közben, vagy legalábbis sört, vagy bort, vagy lapszintot megérni? Szerintem a sörözben, hát egyébként egy pár az azért lecsúszik a... Játék közben Nekem rossz a vannak vele, vagy akkor úgy nehezebb koncentrálni, legalábbis mesélőként Játékosként lehet, hogy feelinges, főleg hogyha olyan a karakter Nem tudom, 4-16 üvegsör az mindenre jó <hállt> <hállt> Jó, mesélőként kicsit más egyébként Azért nem érdemes. nem, mesélőként. nem mesélőként. A mesélőként az Ader átjavasló. Egy kristálymet. Ez igen. Akkor, akkor dobjatok, dobjatok már! A játékosok meg LSD-megyvény. Egy kis has is mellél. Tisztán kell nyomni nyomlni. Felkészülésnél kell elkezdteni. Akkor beveszed és akkor 36-48 óra energia. egy kis manapot itt. De amúgy enni még, mit jó még enni egyébként? Csirisbogot is jó enni közben, hát ezt meg lehet fejelni. Csirisbogot eszed, aha, azt csak kanalazott tudod. Jó, más, jó másnapos már bográcsba kihűlt, már jó úgy ez csak kikenetve a kenyérrel. Köréjátok, közben valaki mesél valamit. Töri már egy kicsit játa, szóval hol vagytok? És mindenki a lábasból szedik Kanál. kenyérrel. Vírus előtti időszakban, amikor ezt még leglehetett csinálni. Ah, igen. Most ugye ugyanezt mászkva. Nézzébben, abban a kis műanyag tálkában, a mély tányérban, úgyhogy alá a kenyeret, hogy ne át a a tányért, és akkor ott műanyag kanállal és égeti az arcot. De azért harc, de harc közben azért mondta, hogy de mondtam, támad... ah, hogy hát hát, hát, hát, De hát, hát, hát, hát, hát, hát, nem, hát, nem, az, az nem. Én egy egyetlen egy dolgot nem fogok, soha többet, életem legrosszabb gyrosát mágusozás közben ettem meg, és én azt én megfogadtam, hogy soha többet nem veszek mágusozás közben. Ez borzasztó volt, amit... A Kutya hús, Girosz. A... -it Pesten voltunk, és akkor szem lehet, lehet is itt voltál, hogy -e, valami, és... Azt tudom, honnan rendeltünk, de ti, ti pizzát rendeltetek, és ti, az, az kurva jó volt, meg ilyesült Ez a kirozba, az egy ilyen, én, én nem is értem, hogy azt így mi nagy ah, nagy... Rá kellett, rá kellett inni, hogy ki marja. Igen. Hát, jó. És ha mit a vodkához, mi meg ezekhez a piákhoz? Hát, szerint én nem jól szoktam. Minden dobása lett egy vodka. Azt mondjuk, hogy legyen próbál. Jó rongy fálik, jó guggoltató. Gyomtató pálinkát előtte behúzni. Mm. Jó, sátormeleget. az <glyó> De ja, amúgy egészen más, hogy így, így uh, normáljáték játék van, mint hogy nem tudom, ilyen összeülés, meg mondjuk ilyen táborozós, ilyen éjszakában nyúló játék, az olyankor azért megszáll az alkohol, meg minden, meg a baromkodás. Nem sem én emlékeim szerint. Az hozzátartozik. Jó, de egyébként a csipszem felől én még imádom az Aldis Vasszabis is út egyébként, az nekem az életnált, azt, azt imádom közben. Jó, mert az is fogja az újjadat. Az, az igen, élet. igen, és na, na, a karakterlap. És adhatod körbe a karakterlapot, szép zöldre festve. <gül> meg a, amikor, tudod, a, már a kockákon is ott tapad, mindenhova. <gül> De úgy, úgy jobban csúszik, hogyha mint tudom, hogy chipset és és összeolajhozod, összezsírozod, meg ilyesmi, akkor jobban csúszik. Hát mert becinkeled, mert megcinkeled. Ja. Hát, Láttam, hogy végig rajtad a wasabit újra, dobjad újra. <síns> jó, jó, jó, jó, jó. meg előtte. Visz, viszont egyszer ettünk, azt hiszem ilyen répát, meg nem tudom ilyesült, ilyen mártogatósan, az kurva jó volt hogy és akkor télesztem, hogy a health az így megy felfele. Jó. Ú, uh, tényleg az ilyen egészséges is jók egyébként, Jajjön. ha már nem csak chips, hanem. Bár egyébként szerintem ezeket a mártogatósokat nem olyan jó így rp mert biztos, hogy mindent le fog csepecni, Konkrétan az összes papír, ceruza, tehát minden. Témiszerű, hogy bele fog kurulni, vagy egy kocka, vagy egy ceruza ott landol, radír. Ja igen, a mártogatósban biztos, hogy bele mászik a kocka, vagy valahogy új pattan megugrik, vagy akkor ipap bele. Vagy vagy az, hogy egyszerűen ingújjal mindenképp lesz húzva. Még tényleg te emlékszel utána? arra, izére? Vagy, a összecsíjesenek? És utána meg az ugye összekensz minden mindent, izé, kezdve a szabálykönyvtől, a karakterlaponát, akkor azért fotelt is. Egymást. De úgy, hogy két hét múlva jössz rá, hogy még mindig van az ingú. <gül> Mikor állsz a buszon és nyalogatja azért a halmékan, annak <gül> könnyűködött. <gül> Igen, a két inged. Yeah. <gül> Azóta <gül> is az van rajtam. <gül> Mitej, te emlékszel arra a radírra, ami nem működik? Ez most más téma, de emlékszel arra a radírra? <gül> Mindenhol van egy olyan radír, ami... Általában hát, radírok olyanok. Okay. Ez a jó kis kőolajszármazék radír, ami 10 forint volt a Ricsitől, tudod? És maszatol, érted? Tehát hogy ne, ott van egy, egy ceruza vonás, és maszatolja. Nem, nem, nem leszedli, hanem maszatolja. Én nem, nem értem, hogy hogy működik. Ugye kell alá kitölteni minden karakterlapot, meg biztos. Ugye, lehet, hogy maszató, de legalább azt is. Igen, igen, igen. Én azt vártam, hogy a storytól úgy hogy ez nem is radír darab, hanem mondjuk valami sajtdarab vagy más. nincs más, nincs story darab. Vagy nincs, nincs story. Ennyi radír, ami nem működik. A kenyerrel is lehet radírozni a grafitot. Valaki. Könyöködned is, hogyha elég elzárt, hogy <gül> nice. fóggal le lekaparni. <gül> Simáliba. Máskaja valaki? Hát, nekem van egy jó emléke, amikor, tudod, nagy mágusozás volt, nem tudom, akkor ott voltam, amikor két külön csapatnak volt, mesélje meg minden. Azt előtte meg lett, meg lett bízva unokanővérem, hogy na süssön pizzát. Mhm. <gül> mellettünk neki mindent, azt azok, az, hogy kurva nagy tepsis pizzák. De az... Oh. te rohadt jó volt. Körbelet az a baj ugye, hogy túl jó a kaja, az nagyon elveszi a figyelmet, de... Hát, de igazából olyan sokat nem is szabad enni, mert utána meg bejut a kajakóba, és akkor így utána, tehát hogy 20 perc, amíg kajász, és utána 40 perc, még nem tudsz létezni, szóval akkor egy óra nyújsz a játékból. Hát ezért kell. Ezért kell a bátorság Hubertusát, az, az jó az Á hát, nem, Red Bull vagy KV, a második kávé ilyenkor olyan. Hmm. Á, hát, ha, ha már eljutsz a M Monster hubertus vagy nem is tudom mi volt a magasabb fog ok, a tizenegyedik, mi volt a legmagasabb, amit ez, jutottak? Ez... Nem majd csinálunk egy külön témát, szerintem. <hállt> ez most ez micsoda? A... Ez... Na hát volt, mémünk, majd meménk annak idén, hogy, hogy mit tudom én, bátorsághobert hogy szépen sormentél fel, és akkor tizenegy már ilyen hősiesség, meg mit tudom én. Mindig amit... majd egyszer előcsinom egy témát, hívunk vendégeket. És amúgy kávé? Az jöhet akármennyi. Kávé az mindig, az káv. Kezdésnél, kaja után. Ahogy megérkeztek, é. megérkeznek az emberek, aztán még, még egyet. Ez mindig mehet. Azon gondolkoztam, egyébként most a kajár vagy. hogy egy sushi, egy nagy tál rendelni, azt falatozni kell közben. Nem szeretem a halat. Mm, én bírom, ha. csak még nem volt rá példa. Főleg a nyers Hát nem tudom, nem akarok -e elküldteni 8000 forintot, hogy még éhes is tegyek. Ja. É, hát ez, ez igaz. bajom vele. De de, ha egy maga minket egy valami, egy susizó, akkor. Ja. Játékos berendelünk egyet. <tűző> Volt ilyen nem, ilyen a rendelő twitch -e meg ilyenek, hogy rendben streelnek a ját. Csak utána az a kínos ezzel, hogy érted, akkor tudni kell a címét is, akkor. Az így nem jó. De ha a biztos nem mondanám, hogy senkinek, hogy hol lakok. Én megadom a Megadnám. Megadám. hogy szattolják. Szép, igen. Ja, amúgy kajánál még a meleg az, hát is az is nagyon jó. bézik. Hú, az klasszikus. Igen, gyerekkori vagy kamaszkori játékoknak az alap kelléke. Sajt. Sajt és kenyér, és kész. Bár <gül> nekem énekem még a íze izé volt a kacsazsíros kenyér, piros aranya, sóval, hagymával. De mikor az almát tettük le a fáról ott a fáról. <gül> Igen. mikor izé, de hogy mindig vetődni kellett, mert mindig hullott. Kurva nagyokat szabtant, szerintem mindig beszartunk. A legnagyobb fight közepén érted, az azt a közepére esik egy, egy ...egy golden. Ad hozzá. Igen, meg amúgy iszik a sütik. Anyoganyog a házig, A sütik a házisütik, a sütik. a meg hiszem faszom. Azt tudom, hogy a nagyanyám vizével, mágnes... nem... E, ...mézeskrémasével nagyon taratok mindig amúgy. Uh -huh. Úgy nyilvast a krém benne. Mm, de finn. Jó, stőm. Na jó, tovább lépés? Mit szóltok? Jó. Na jó, mondjatok jem. nekem aranyköpéseket, amit titoltatok, hallottatok, játékos mondott, NPC mondott, mire emlékeztek? Ugye van a klasszikus nekem a kiküldött titeket. <gül> <gül> <gül> az volt a lényeg, hogy valami tempómban voltunk, vagy valami ilyesmi, és így random támadások jöttek, és kiderítettük, hol lesz a következő. Nem is tudom, hogy hogy, de nem tudtuk meg meg azt tudtuk, hogy mi történik, és azt hiszem, hogy ablakon, ajtón, az összes létező izéből valami sáskahartosok vagy valami ilyesmi robbantak be, valami is. És, és szétkaszaboltak minket, de, de így esélyünk nem volt, és akkor nagy, így mindenki halott volt már, meg, meg félig volt, meg ilyesmi, és nagy de ezzel leküldtünk egyet. És akkor én éltem valamiért, és ez volt az első kérdésem hozzá. És így azóta sem tudom, hogy az az, amit akartam, vagy mit kellett volna, vagy nem tudom. Én erre inkább úgy emlékszek, hogy igazából megnyertük a fight volt volt egy fogjunk. És hogy na, akkor hallgassuk, ez a sáska harcos. És Ricsi, akkor küldött titeket! Kármester nyugodtan annyit. Hát valami olyasmit csinál, hogy... Igen, az nem volt az játék csúcsa. Jó, ki, ki volt találva. Kiküldött titeket. Meg a másik hasonló Richard aranyköpés a... Mi démonokat ölünk, néha. Hát de figyelj, kellett valamit mondani a üdvéteknek. Ez tőle. Mi démonokat ölünk, néha. Hát de figyelj, valami referencia kellett, hogy, hogy mi, miért is... Tehát valamilyen hogy eset kérdezett, hogy miért pont is segítenétek, vagy valami... Meg hát most... De őszinte gyerek voltam. Elbisztes. De nem is volt igaz, szerintem, de mindegy. De, dehogy nem. Egy, egy démont, hogyha... Talán egyszer találkoztunk démontnal, szerintem de. mi játszom. Az nem de. az volt legfelébb, hát mindegy... Akkor hazudtam, lehet Tomoya voltam. Hát... <gül> ...nevóna. Meg a... ...szimester, aki úgy néz ki, mint George Clooney. Jó, de ez klasszikus <gül> volt egyébként. Ez klasszikus. Nem arra, hogy kövés, de most a... ...démonakra jutott a szembe nem is tudom, hogy mi volt pontosan a sztori, de hogy valami démon a harcoltunk, és aztán sikerült belevarázsolni egy törbe. Ez ő most És ő vagy annyi a démon a pók. Olyan csendes gyerek volt már Izé gimiben is. Nekem ez a story még az is a kedvencem, hogy Ricsinek volt valami medály, amitől a póknak lehet szódott, vagy valami a, a pók azt látta, hogy van, ő egy törbe van, és egy másik pók visziadta a szövén. Ez <gül> hogy kell elképzelni, hogy mit lát? Lehet... <gül> Ez a amit úgy magyarázz már. Hol oh, oh, a hitbox, meg ilyesmit? <gül> Mekkora az a pók igazából valójában? <gül> Ez hitbox csejgós az meg... mögöttje <gül> szalad. <gül> Ú, így laggol az animációt, és így ugrik, egy, szóval egy pici póg, és egy bassza ki és így laggol utána. <gül> <gül> Igen, ö, volt még a... Húb, ezek nem üt a szembe, pedig szerintem a játék alatt egy csomó volt. Nekim. Ugye a vers versenyen az a kutya lehet csak úgy ott van. Igen, igen, igen, az egy <tos> Miért lenne bemesélve egy kutya? Biztos nem őri semmit, nem. <tos> lehet csak úgy ott van. Erre nem búrva, én szoktam csak úgy bemesélni kutyákat. Hozzátatszik a valóság filminghez. Látod? Vagyos? Látod, miért te. <tos> Uh, nálunk az egyik játékos mindig amikor fight van, vagy így mondjuk így akkor így dobjatok és akkor mondjuk ő jön és mondjuk varázsló, akkor mindig azt mondja, hogy író Ez ami a gyűrök mondják az elfek, hogy tűz körülbelül yeah. És akkor így, így akkor így akkor mindenki elkezd dobálgatni a kockát, mint az őrült az asztal, és csak tök, tök, tök negyed, hogy miért dobnak, csak hogy akkor Aaah! sorozat tűz <laughs> Nice ez a piti fity vá vá Igen, igen, igen, igen. Fú, Amúgy meg volt, esküszöm hogy.. Előtte gondolkoztam hogy és volt még vagy három, amit én így gondolkoztam, de De nem, nem tudom Én ezeket mindig elfelejtem, ezeket az aranyköpéseket a Legközelebb játszottak olyannal, amivel tudtam. Igen De Az nem aranyköpés, mi az ellentéte az aranyköpésnek? Sapv csula de kurva vagyok. Meg ricsi nekem, amikor mondogatta, hogy akkor megyek kis későlek és hozzácsinálta a mozulatot, ami egy ilyen könyökből akar mozgás és egy eléggé más szuggesztív. Megkésőlek vannak <gül> <gül> És rácok miért, miért csak nekem vannak aranyköpéseim most őszintén? <gül> ricsi, nem róla magadnak csinál. Tende egész szükség. játék alatt, egész játék alatt késeltünk Nem is késenlés Nem is késenlés Te mész a szobádban, Hogy is van? Legyek meg késenek Meg késenek egy kicsit már szobában szobámban hm. Van még valaki valami? Ó, volt egy csomó, de nekem sem jutani a szembe. Most láttam egyszer egy videót erről is, ilyenkor az a neuról blokkolódva van, vagy valami ilyesmi, ami, ahol tárolódnak ezek az emlékek, és, és ja. másokkal kell beszélgetni és feloldódnak. Hm. Tehát majd akkor, akkor mindig visszatérünk. Szervázban volt egy olyan, hogy. szerintem már lehet, hogy pont te mesélted, és, euh, nem És. nem tudom. Volt egy űrhajunk, és az volt a lényeg, hogy Egy Rap Star Wars zenét tudtunk, ami Kanon, és benne van a, já a világban, és ami a kantina band. Mm. És a tíz órás kantina bent ment a játékat, és, és akkor beszállunk az űrhajba, és akkor belüljük a kantina bandet. és sokat ment akkor... Azt <t> amúgy lehet hallgatni, tehát hogy én ezt beraknám itt, itt, itt háttérzének mehetne, szerintem. Baszos lehet, azt hágom Há, alá. Hát nem együtt laptunk, amikor megcsináltuk? Szerintem nem hallgattuk végig, amúgy. Hát 6 óráig hallgattuk szerint. Igen, igen. Csak már amikor kikapcsoltuk, már az volt a fura, tudod? Hogy nem ment, ja. Én a ah. héjéjéjét -hé -hé hallgattam egyszer, vagy 4 órán keresztül azt. Végen. Nekem az a kedvence, amúgy ezek közül. Ja, ja. Ezt, ezt csaphattuk egy háromnapos Minecraft party alatt. Úr, na, az volt azok a negrosszabbak, amúgy. Oh. Az teljesen tudom indítani a gépen, amúgy. Nem. Nem. Nem mered? Nem mered? Nem, nem, nem, nem, indul el. Konkrétan nem indul el. Nem mintha annyira bozasztó lenne vagy valami. Nem indul el. Amikor megoldottuk, hogy szerveren játszunk, kicsi. Van még az a világ? Van mentve? Nincs. Hm? Hogy belarakott mindenki 500 órát, nagyjából is nincs meg. Igen. Vagy 1500 nem tudom. Na megérte, megérte. Ti Shadow-rán osztatok valaha? Én egyetlen Pertem. kalandot. Mert abban vannak még ilyen aranyköpések, hogy ilyen... Nekem vesz egy héten elkezdtek eszembe jutni az ilyen... Rastafári izé... Uh, taxi sofőr troll. És akkor izé ment, mikor bombak lát, meg hasonló amikor izé a kis taxi van nyomultunk, meg... Meg mi volt? Meg versenyre vitt, igen, versenyre vittek egy troll testőrt, akinek ki volt minimalizálva az IQ-ja, és azért, hogy fel kell venni még utána ilyen fluff skilleket amit amiknek ugye nincsen semmi használnak kb., de így, vagy karaktertalkos és akkor ilyen 20. századi hantai meg mangák, meg <gül> Naruto, vagy meg az ilyen ninjutsu lore, meg hasonlókat felvetik, meg a progrok, vagy nem is van egy nagmetát, és ilyen hatalmas ilyen viabú nerd troll-t Aki még rasztál. <gül> Kurva jó volt. <gül> Tarak követő. Uh, izé volt, uh volt egy ismerősöm, én akkor nem játszottam, csak egy másodkézbe hallottam. az volt a lényeg, hogy ilyen hatalmas barbár volt a gyerek, vagy valami ilyesmi. És felkerültek valahogy hajóra, és kigyúlladt a hajó, vagy ők gyújtották ki, ezt már nem tudom, nem, nem is. Az, az a lényeg, hogy, hogy nem tud úszni a gyerek nyilván barbár, meg ilyesmi. Azt az, az próbálta bemagyarázni a kalandmesternek, hogy ő azt fogja most csinálni, hogy egy ellenfelet magával ránt, és azt fogja mondani neki, hogy leszúrja, ha nem tanítja meg úszni. <gül> Képzeled el, hogy magadatart itt egy barbár. és itt neked, hogy taníts meg, meg. <gül> meg miközben ott vagytok egy égő roncs mellett, és próbáltuk túlélni, vagy valami benne a vízbe, miközben merül le az a barbár. Valamiért, de most hozzáképzeljek ilyen felkor, ilyen... Úszókát tudom, hogyha gyertekre nátszottak, hogy nem hanem, ne süllyedjenek el. <gül> a, hogy? Hogy a ilyen bicepsért, a feszül egy ilyen valami. H hogy kiáltotta az intelligenciát? <gül> <Igaz, igaz, igaz, gül> ez az a netes legend, vagy netes karakter a ork-tól, ork vagy? Aki minden pontját, hogy térek a megfélemlítése adta, és meg, mindenkit megfélemlített, hogy nem látja. De nem lát, vagy. Nem. Nem Mond neki ellent. Visz viszont az, az úszás, ez mindig marginális kérdés, mert volt a másik, amikor ugye két K, -A az úszás alapfok és akkor egyért megtanulja az al a elméletet. Úszás elmélet. <gül> Úszásra mind sz... mindig írni kell. Meg az is rakni kell mindig a lovaglásra, mert nem tudsz. Írásolvasás olvasás az felesleges. Az, az nem kell, az főleg tolvajnak nem kell. Igen, azt tudom. Hány, hány olyan papírt hoztam el, ami teljesen felesleges volt már? Jó, srácok, következő téma. Ö, miért utál? Miért gyűlöl minket a kocka? És... és... Mik azok a ritka pillanatok, amikor nem gyűlöl minket? Vo volt egyáltalán ilyen nektek? Jó, kezdjük azzal, hogy miért utál minket a kocka. Tudom, téged utál általában. De engem mindig utál a kocka. És az egy, hát egy, egy, egy sztorium, amikor nem utált, az, az szerintem örökre megmaradt. Azt mondjam el. Igen, ha már így felvezetted. Na jó, akkor a lényeg az volt, hogy tovaja voltam, Surprise! Kalan Kaland modul alatt, izé volt akkor, a... azt hiszem az első mental voltunk, hogy valami ilyesmi, és volt valami ilyes, ilyesmi sztori, hogy felszegüttünk valami hajóra, mert tudtuk, hogy az a hajó találkozik egy másik hajóval, és ott nekünk, nekünk meg valakit, hasonló. Na és nyilván mi csak valami őrök voltunk ott valami, vagy valami hasonló, és az összes fegyverzetünket, meg összes elvették, és a hajómester bezárta a saját, be, be, bezárta valami raktárba, és a, ennek a raktárnak a kulcsa ott volt a hajómesternek a nyakában. Aztán tolvaj lévén mondták a többiek, hogy én kitaláltam, hogy én akkor bemegyek a haj, hajómester szobájába, és akkor lenyúlom a kulcsot. Na most. Az összes létező próbát megdobtam. De igen, ilyen 0 1 folyamatosan. Tehát így, hogy, hogy zártörést 0-1 rögtön kinyitottam. Utána belépek a szobába, és akkor mit tudom én, kiderült, hogy a, mit tudom én, a hajómester valami kardmester volt, vagy harcművész, vagy valami is, és meditált, és akkor beintottam, dobni kellett, hogy akaratelő próbát, hogy kirohanok-e, vagy nem tudom, meg ilyen cuccokat és akkor ráadásul az is volt baszki, hogy Kiemeltem a gyakából érted a, a, a kulcsot, meg ilyesére, és ott is ilyen null egyeket eket dobáltam, de egy folyamatosan. Meg, hogy utána valami kincses láda volt, és akkor akarat próba hogy én azt kinyitom-e, vagy valami hasonló. szóval e rá? visszafordulok -e rá, igen. Így konkrétan mindent megdobtam null egyre. mert még az, hogy meditált, de ő nyitott szemmel. Nyitott szemmel rá, telszor, igen. Én, És egy elég dühös arccal nézett. És hogy igen és legyen. azt hiszem az utolsó próbát, mint mikor valami nő megtalált, hogy valami ilyesmi is, hogy, hogy, hogy rá akartam orrítani, hogy na akkor takarodjon a helyére, és akkor nem tudom, Usá. hogy mit tudom én, valami parancsot akartam neki adni, vagy valami hasonló, de na, az, az nem sikerült aztán, de azt is megoldottuk azt a végén. Leszúrtad is beforgattad a ágyba. Igen. <tos> <tos> Me az én Me Me <tos> Igen, ez az egyetlen alkalom, amikor nem utáltak a kocka szerintem aztán használom az összes szerencsét. Én nem tudom, én nem érzem, hogy engem utálni a Oszka. Bár mostanában egyébként, hogy játszottunk, inkább éreztem ezt. De lehet, hogy csak, lehet a karaktereink gyengék, nem tudom. De lehet inkább azon múlni. De úgy vélem, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Úgyhogy ha jól csinálsz dolgokat, jó döntéseket hozol, hogy a, a szerencse is melléd állhasson, akkor melléd áll. Hogy általában nem igaz nálunk. Nálunk se jó döntéseket nem hazunk, de ha igen, akkor sem elnénk. Ah, de, de, de, nem. Persze, ha so, megyünk alandózni. Valahogy értelem, Mester Davilon. Ez Na, az, az egy, egy aranyköpés. <gül> Mi baj lehet? <gül> és nektek volt olyan, Arany, aranyköpés, kocka? Amúgy, aranyköpés még amúgy a mutáltak azt? Aranyköpés vég a múlt út, járat, elne hagy. És ez, ez a rengeteg hangozó életét megmentette már szerintem. Igen, ö... az, az, az még egy ilyen arányképestető, hogy de hát mi baj lehet? Csak egy, csak egy doboz, vagy csak, csak egy kutya, egy farkas, vagy valami hasonló szintű Csak egy goblin? <sítható> csak egy goblin, csak egy, egy, egy, egy... van. fel, csak mi lehet? <sítható> csak egy nyúl, mit féltek tőle? <sítható> Értem én, hogy doboz, de miért kattog? <sítható> És vannak olyan dolgok, amik mindig beválnak? Tehát a játék közben? Én egy, egy, egyet tudok, az, az mindig beválik belőle, hogy, hogy felgyújtani a sátrakat. Hogy a káosz az kell. Mindig. Az, az mindig. Az a a... általában működik, meg az ilyen olaj, Az olaj, hogy olajat szitobálni és felgyújtani. De hát vagyis hogy működni mindig működik és megölje az ellenfelet, az a veszélye, hogy néha belehala a játékos is. Ez, ez Az nem másodnagok. ez nem veszély, ez lehetőség. Az <gül> feature. Én még nem láttam tábort, katonai tábort, amit nem lehetett volna jó felgyújtani. <gül> <gül> Aztán mi működik még? Ha van pénzed, akkor lehet fizetni mindig mindenkit. A kosmában mindig tud valaki valamit? <gül> hát lehet szerencséjátékozni. Igen, valaki mindig kártyázik. Hm. Hm. kell. Jó, akkor valaki, akinek memory hogy miért nem utálta a kocka, vagy miért utálta a kocka? Az a hogy amikor mesélek, akkor általában nem szokott ilyen problémám menni, vagy csak nem feszülök rajta, mert annyira nem érdekel, hogy megdobom, vagy nem dobom. De játékosként meg mindig, amikor így, így fontos lenne, akkor tényleg én is mindig elbaszom és mindig szarjon ki. És érted, hogyha nem ilyen D100-ban nincsen felhúzva 70-re, 80-ra az akkor soha nem jön össze semmi. Meg, hát. meg a haszontalan barbárok, meg az ilyen harcosokkal ha tudod, hogy így fel van tápolva az ki, de a kocka gyűlöl, és mindig egyel vagy kettővel fölé dobsz, és, és érted, jó. vagy állít, hogy te vagy ott az elpusztítatlan, és, és nem bírod eltalálni. Ja igazából ezzel van a bajom, hogy amikor az, az nem sikerült, amiben amúgy jó lenne a karaktered, érted? De, de most is, hát mennyi, csak olyan képzettségeket használtunk, szerintem végig, amihez értünk, mert hogy tudjuk, mi jó hogy tud a karakterünk, stb. de ennek ellenére semmi nem jön össze. Hiába van feltolva az érték, hiába még módosítókat is próbálunk szerezni? Nem. Nope. Nulla-nulla, tessék. Uh... Emlékszel arra, amikor uh, egyik ismeresünk játszott, és uh, valami óriással küzdöttünk, valami hasonló, azt hiszem a izé volt uh, fejbaráz, hogy valami hasonló. És az a lényeg, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen olyan a vannak, ahol módosítok, hogy hátulról, mit tudom, mit tudom meglepetésszerű felülről, pittam, hogy plusz 10, 15, 10, nem is tudom mennyi, és akkor a srác, ennek mind, mind megvolt, érted? Konkrétan mind megvolt, és akkor meg aztán rá is egy pszírohamot. Igen, igen, igen. Tehát ez a, ha bármit dob, tehát 100-ig bármit dob, amíg nem egy, akkor már megvan, akkor már jó. Hm. Te, te nem. Sajnos, sajnos nem 01, az szépen belefúródott úgy csukafejessel a homokba. Tehát ez a. És azt, azt hiszem, ráadásul még egyszer ö, megpróbálta, és jó, akkor már nem volt mindegyik módosító meg, meg nem volt pirrom és kettőt dobott is megint mellé úrott, azt hiszem Így van, így van. Tehát utána egyből hiába. Hiába minden próbálkozás, hiába jó döntés. 01, sajnálom. 02. A szerencsé Jézus nem velünk volt. Megfontolandó hogy ilyenkor ugye a mesélő, mesélő mégis enged valamit, de mondjuk nehéz egy mindenki általát látott 0-1-re bármit mondani. De lehet, hogy egyébként pont ez a szépség bennem. Mondjuk ezért tetszenek ezek azok a rendszerek, amiben van ilyen fétpont, vagy valami, ami hogy legalább egyet, tehát amikor kritikus, legalább akkor tudod befolyásolni. Igen, Csak nem dobsz kétszer 0 Ja, vagy amikor kritikus sebzést dobsz, és a sebzés, meg mondjuk, hogy ki kell dobni, és abból a legkisebbet dobod. És azt hát is felfogja a nem páncél. Igen, Uf, ez nagyon rossz érzés. Hát igen, mikor tolvajként a kis törőmmel megyek, és akkor megküldöm, és akkor négyet dobtam vérre a max sebzés, és akkor hát felfogta a páncél. És igen, Ó. Oh. Mikor a basic RPG az nem a legjobb rendszer szerintem ilyenneknek a szimulálására. Nagyon unforgiving, így a harcban. Hát, az eléggé. -e. Ezt hogy érted? Hát, hogy... Mert, módosítókat nem nagyon tudsz szerezni. A ah, szerzel is, akkor is... a de, de érted? Most mondod azt, hogy oké, okay, akkor ott szúrom, ahol nincs páncél Jó, akkor fele annyival dobját. Tehát... Érted? nincsenek... Nincs felkészítve a szóval, erőször arra, hogy most akkor csak mínusz valamennyivel, vagy valami Fele annyi, hard, kész, ennyi Mhm, uh -huh, szar. Dobd meg, dob meg úgy, hogy 80%-ra is mellé dobsz általában Tehát ez a... <gül> <gül> meg Ez benne van a dolog Én kell házi szabályukat rá Rossz. Azt még nem tudjuk Rolledventivel kidoválni Megoljjuk, megoljjuk. Meg, vagyunk, meg vagyunk. Le kell programozni, meg kell tanulni programozni és le kell programozni. Hát az... Isten él iszlentőre. Nem valaki valami hozzáfűzni való? És hm. volt a kérdés? Az, hogy miért utál minket a kocka? Miért egy téged a kocka? Nekem gyűlöl a kocka. De... de nem utál, gyűlöl. Főleg karakterkirobásnál, nem... amikor... Amikor otthon kirobsz egy karaktert, érted? És hogy, hogy na, megnéz, tesztképpen megnézed, És akkor az tök jó karakter. És akkor amikor élesben kell, akkor meg így... így élethéptelen. Ja, mondjuk... Ez is olyan, hogy uh, kialakítasz egy képet a karakteredre, aztán kidold a képességeket, aztán irányosz. Hát ez, ez egy másfajta karakter lesz akkor. Hm. Most, ja. már, most már úgy látszik egy... A hős harcosból lett egy tifuszos. <gül> tifuszos <gül> görbelábú, görbelábú úriember. ember, aztán majd megoldjuk. Na jó srácok, egy kis játéka készültem nektek, felírtam én a magamnak 10 darab ilyen híres embert, szelepet, meg hasonló dolgokat, azt hiszem, hogy 5 magyar, 5 külföldi van benne és szeretném, hogyha megmondanátok, hogy szerintet, szerintetek mi a kedvenc kasztjuk, vagy milyen karakterre szeretnek ők játszani. Vagy, vagy hogyha nem siker, akkor <tose> ők milyen karakterek lennének, milyen... milyen, milyen RPG karakterek lennének. Kezdjünk nem. egy... Készen álltok? Uj, uj. Készen születtem. Na jó, figyeltek kezdjük egy egyszerűen Donald J. Trump. <tose> <tose> <tose> Fú, ő valami lenne, vagy... Nem. <tose> Valami ilyen hazudozásra. Warhammer-ben láttam valami olyasmi, hogy demagóg. Igen, igen, igen. Orc illusinista. Orc illusinista. Sőt, inkább troll. mi az a hobbitos goblin királya. Baszott nagy tagi. Én úgy képzel, hogy... Micsoda? Tokaszakállal. Azaz. <gül> én, én úgy képzelem el Trumpot, hogy tehát egy gladiátor, aki mindig valami szerencsének köszönhetően nyer. Érted? Tehát, hogy ilyen, ilyen... Tehát, hogy a közönség kedvence vagy valami ilyesmi, és akkor mit tudom, megbuklik az ellenfél, vagy megbotlik, és akkor simán leszörre vagy valami, tehát valami ilyesmi. Ugrik be előszörne róla. Ó, várjál, átállítom az agyamat republikánusra. Szerintem, amúgy meg egy törvényes jó... Paladin. A, a, a egyetlen, az utolsó. Igen. Ez nekem nem, tört, nem volt teljes körül átállítás, hát maga az Isten. Valahogy, szigmár, szigmár. maga. maga. Kávén. Egy tündenemes nemes szerintem. Jó. Ha nem kiviszta az orkokat? Egy. Nem engedte be őket. Megépítette a falat a vadakat kint tartja. <gül> Na figyeljetek, a következő King Jong-un. King Jong-un? Warlord. Warlord. Warlord. Warlord. Warlord. Warlord. Az egyetlen sámán, nem? Nem inkább ilyen sámán? Ú, de tényleg az a fehér lovas képpel, amikor fellovagolt a hegyre, azon a fehér paripán, az alapján tényleg valami sámán... A druida, hát ez egy a a <gül> <gül> de, de elf is, mert hallhatatlan, én úgy tudom. De, ah, igen. <gül> meg már napon járt, meg ilyesmi. Mivel én úgy hallottam, hogy nem kulázik, ezért szerintem egy triád. <gül> Csak fotoszintetizál. Na, az nem, azt mondjuk. Tehát, hogy, hogy valami akkor valami Riáts vagy valami, valami erdő lakó vagy valami hasonló, nem, nem tudom. Mm. Svác, most a kérdést. Na hát de ő is, ő is egy paladin, nem? Egy törvényes jó paladin. Jó maga a törvény. <gül> Na figyeltek, Elon Musk. Varázsló. Nem, sorcerer, mindenképp sorcerer. Artificial, vagy hogy hívják azt? Artificial. Az az Vagy ilyen Tinker, vagy hasonló? Tinker. Ne, Mételj, nem ő a töketes Lombap? Nem tudom, nem tudom. Én szerintem túlságosan ezoterikus ahhoz. Hm. Valahogy az az elképzelésem Elon Muskról, hogy mindig van benne valami tudatmódosító. Lehet, <laughs> <hállt>, hogy Bárd, vagy valami ilyen. Igen, közül. én is erre gondoltam valami bárt. Egy Gordon. Hmm. Vagy, sem. Aha, aha, igen. Szerintem a 40k-ból ilyen, ilyen Adaptus Mechanicus, hogy mi ez? <gül> egy Tech Priest. Tech Priest. Tech Priest, uh, Tech priest az, szerintem az olyan illik rá. Á nem, ahhoz nem elég nerdy, vagy, vagy nem úgy nerdy, vagy érted? Nem, ja, nem... nem, nem mondjuk a, a fiának <gül> a Tech Priest. Egy olyan neve van, mint <gül> <és> Igen, mondjuk <gül> az ödik az. <gül> az. az <gül> hogy ejtett ki a nevét egyébként? Kyle. Kyle? <gül> <gül> nem erre nem készültem fel. Tényleg valamilyen Kyle, vagy Kevin, vagy valamilyen tényleg ilyen... asszem awesome. Itt a... oh, Hogy is ülták azt? Oh. Hmm? Ilyen furcsa neveknek a gyűjteménye. Igen. Nem tudom. Na jó. Ezt mondják, így kell kijelteni, ha nem tudnátok. Ezt az A-jelet az S-nek mondja. Ezt mondta az Elon Musk. Hát. Nagyon Következő, mit szóltok? Angela Merkel. Talán ez a, egy, nem, ez az egy. Törpe Chieftain. Tényleg egy. Egy vezér egy egyébként, ő tényleg így... Vagy valami priest, nem? vagy Valami high priest. De törp, Ú, az... high <laughs> törpe high priestess. Törpe high, high priestess. High priestess. Valami izé, valami... Mi az? Az ipar... Ipari istennő. Egy iparistennek a izény. High priestess, nem tudom. De azok, amikor összeteszik mindig az ujját, egy kicsit ilyen sith is érzek. <tos> Lehet, búr. hogy valami Sith amúgy. Sith <tos> Inquisitor. Hát figyelj, izéről se tudtuk először, hogy ő a Sith, sith Lord. Ö spoiler következik Palpatine, tehát hogy ő is ugye nem, nem tudtuk, hogy ő az. Lehet, hogy ő is, mit tudom én, egy három év múlva így búf, berobban, és akkor tényleg egy Sith Lord vagy, nem tudom, fő talán Ilyen, nagyon figyelmes vagy éveként, Ricsi. Fölövődő figyelme, ez a spoiler-ra. Ez spoiler-ra lehet. Hát figyelj, valaki lehetne Egy már 10 éve jön ki. Milyen 10 éve, 20, év 20 éve, éve jön. már szerintem. Igen, 2002-es. 2002-es? A, a második rész. Valójos árnyak? A klónok támadása. Jó, de már ott más. még nem terül ki. Ja? Fájra, bocs. Tericsi de... spoiler, ez is spoiler, hogy spoiler. mikor terül. Szia, ja, spoiler-spoiler. Ding, ja. ding, ding, ding. Nagy bevágyunk a jó, jöntök a vetkezőjön! Igen. Aha. Persze csak értem. El, elárulnál, hogy egyébként Darth Vader ez a kis Ó bazeg, Jó, balzik! sokat kell így vágnom, azt tudod? <sítható> Mi lesz a Mi lesz a Azt mondod, hogy a Biblia végén meghallj Jézus! <sítható> Na jó. <sítható> Na! Ne lüddap! Enough is enough! <sítható> Na jó, figyeljetek! Greta Thunberg! Druid. Uh Ja druid, gnome druida vagy valami. Gnome druid. De csak azért gnome megjelent a kom. De csak Sima Treant. <laughs> sima Nem érted? Az érme svid. Egy viking druida. Sima Treant protector. Treant. Ez egy fa. Rostolni. Greata Tübingen egy fa. Na jó következő Beauty by. Bart. <gül> Gonosz vád az. Bad. Egy, egy noszferatú jelenet. Ez <gül> <gül> a Cyberpunkban olyan rocker boly, az a bárd, az a rocker. Na, Most vagy... pedig Izé a Sadoránban, Rigó, mindenféle robotokat meg erőneket irányít. Azt hittem tekás, mert megheket a YouTube-ot. <gül> oh. ja, most figyelem, hogy 6 külföldi, 10 fel és 4 magyar. Most magyarok érkeznek Mert Trumpot magyarnak vetted, nem? A Igen, cunifight. Igen, mindenki magyar egyébként nem tudta az van. ős, ős, ős szitja hazából érkezett <gül> Ős sziktya vezélt <gül> Trumpitás Donáth <De> Trumpitás Donáth Szagyban Sumier-ról ős magyarul. Nem tudom Várj, mi, mi volt? Na mindegy, jó, hogy mi a következő. Figyelj, most a magyar költkezik Győzike Uuuuh... Ne, rótálok a bajátban Ravnasz! Ravnos... De be, be, rabdás, Megvan? Ja, igen. Jó, de hát az, az nagyon easy. Jó. Uh, nem is tudom. Vágusban van easy. valami bánat mondanék rá, de... Nem is tudom. Szerintem bárt mindenképp. Hát énekel is, de, meg amit is játszom magát. De egyébként ah. most, most azt nem értem, most azt mondjuk, hogy ő milyen karakter, vagy mi a kedvenc karaktere? Már nem ja, tudja, hogy... Akkor ezt majd mindjárt újra megyünk rajta, még egyszer. Mert eddig nem hát, úgy mondtuk, hogy ő micsoda. Igen, igen, igen. Most akkor útra végig megyünk? Még egyszer Aha, vagy? Oké. Okay. Mivel játszana? Amúgy én rámondom a fél bádot. bardot követően. Fél bard, uh. Még jó. hogy ork azt mondod, hogy ork? Olyan, ja, udvari ork. <síthat> udvari ork. <síthat> még udvari Egy Egy jobb. ork bard. Egyre jobb az én. Szerintem lefettük teljesen. Vágusban van egy ork énekmondó. Lehet az lesz, mert a, bár az túl magas lenne. De... <gül> <gül> Igen, de <gül> olyan jó, jó ez, ez jó, ez jó. Énekmondó. Az ork énekmondó az olyan volt, hogy ilyen lovag félig. Mert ilyen állatok voltak, akik fájtolnak keményen, közben meg énekelnek. Mi az, ez? Ez tetszik. Ú, ebből milyen perc még a nyakunkba. Na figyelj! A na, akkor figyelj! Most jön... Dopeman! Dopeman van... Gondolom, hogy Rúg... Barbar... Szerintem Hartos. harcos... Barbar... CZ-vel... Harcozoms... Menétizé... -e. A dnd ben van a Rúg... De a Mastermind... Tudod mert... Dopeman irányítja a háttérből Nem, az egész F-szín... Erről lesz egy különadás. Ez egy szintkívül. De nem. Ed Meg lehetünk csitkán, de ez Richard, csak egy felmezetés volt, hogy csináljunk egy különadást erre a Repáborek. A, rap erő, a rap nem egy különadás lesz hanem négy gyakorlatilag. Egy Egyadás egy ilyen az... megyzik. De, de ez ezt? nem az. És a következő, lehet, hogy az. Ki tudja. Igen. Na, figyeljetek akkor Dopenről még valami, na jó, akkor következő kiseltünk. Hú! Nagyon na, bully, nem tudom. NULADIK LEVEL PARASZT <gül> ah, Ez már Zoomer dolog, nem? Kiseltünk, de hogy az még híres? Hát figyelj! Most láttam valami cikket róla, telekszem, hogy valahol szóval... Akkor még, híres. Akkor híres. Hmm. Nehéz. Ez is Baszorkány. Baszorkány? Baszorkány! Baszorkány! Baszorkány. Baszorkány. Valami Egy? akarom rám mondani, a, az a Dragonborn. Valamiért. <gül> Miért? Oh. <gül> nem tudom. Na jó, figyeltek a tizedik. Pofi Géza. Pofi? Oh, oh. Hát egy multiklasszol, nem? Törpe. Hát Törpe. Törp. Törp. Törp. Hát, vagy gnóm, nem. Gnóm inkább. nem. Gnóm inkább? Hmm. Hmm. Ez egy gnóm isével. Trickster-i vagy trigger-i ízével Izhúz Izhúz Izhúz Izhúz Izhúz Gnome Rugo Arcane Trickster Az Így rugó Rugo is, is kell Aha no, Nice Na végig értünk <coughs> Na, akkor kedvenc karakter vagy milyen karaktert hoztál? Nos akkor végig még akkor jó Melyik karakter? Mi lehet a kedvenc karakter? Akkor Trump Donald J. Trump Hát a legjobb oh, karakter jellem. a világban <coughs> <coughs> A legerősebb 20. szintű minden. De, de figyeljetek már, amerikai szóval puskák, meg ilyesmi is kell. Tehát a gépfegyveres legyen akkor mindenképpen. Hmm. Utcai szamuráj. Na, az nem rossz. nem rossz. Akkor szerintem egy tank lenne. <laughs> egy tank. Egy, tank. egy szerint tank. Egy tank. Egy hangos bemondóval, meg azért rakettákkal. Hmm, rakéta, igen. Vagy egy robot lenne, amik olajat iszik. Gépfegyver a lába helyén. Jó, jó, King Jong-un. Biztos vagyok benne, hogy elfiyász. Vagy valami ilyesmi. Elfiyász. Nem, mert lerír róla, mert tudod, hogy. Nem vagy közel a harchoz. Igen, igen. nem de nem találás semmi, nem lő messzire, épp az a lényegben, hogy nem tud messzire lőni. <gül> de akkor valami orki jász, vagy nem? Ne, biztos ő benne, hogy az az, aki izé... Mi az? Ilyen... Mert azért egy elkényeztetett gyerek volt, érted? Na, a... Léd, látja a... az izélytet. Mét nem ez a következő adásban, azt már tudjuk. Már eltüntetik a ja, szakorai ha, hívek. Egy, egy... Az összes kérő északkorai hallgatónk. De majd nézd, a Youtube-on kiírja, nem, hogy melyik országban hallgatnak. Ha van egy, ami hallgat Észak-Koreában Akkor ja, Akkor lesz egy elnézéskérő adásunk, amelyet egy elnézéskérő északkorát. Törödelmesebb. Kívül, pont Kingdom King maga az, és beszélgetni akar velem, egy kicsit megjátszani. Ah, hm. Csak oda kell menni. <laughs> <laughs> ja, <hagyjuk. laughs> Jó, Elon musk mi a kedvenc karaktere? Ha lenne trükkös. Hmm. Szerintem lenne a kalandmester. Hmm. Azt valami ő mindenkit? Te valami androidan vagy valamilyen transhumán, valamilyen izé, ilyen kiborg, stealingi dolog. Nem tudom, szerintem egy izé lenne. Valami olyan... Hm, hogy is mondjam. De valami olyan szektához tartozni, ami úgy tálja a robotokat. De ő szereti a robotokat. Nem pont az, hogy ő AI ellen nagyon van? Hát ő nem. szponzorálja a Dota 2 AI-t. Hát, de nem aggódik. Összekövendem, hát... Nem, szerintem is nem, nem, szereti nem szereti. Az AI-t azt nem szereti, de ezért ezt a számítógépbe feltöltést, meg ilyen izé kiborgos témát, meg ilyen kibervert dolgokat, azokat mm -hmm. a nem? Igen, igen, igen. Kibervereket, persze. Kiber szamuráj. Is egy Iron Hans a Space Marine? A kedvenc karakteről. És akkor micsoda? De utálja a gépeket, tudod. A vastássas és intelligenciát. egy csapat. Nem most szerintem adná a Tech Priestet. Na jó, következő. Mi lenne a kedvenc karaktere Angera Merkelnek? Gyík embere. Valami a... dró, dró. valami dró ranger, vagy ilyesmi. <gül> ja, egy kis izé, mutti, ilyen izé, bundeszmutit, <gül> egy kis aranyos <gül> nőc, és közben meg egy ilyen, nagyon ilyen turva tárk. Igen. <gül> <gül> Ő valami olyan, ami fel tudja oldani a ragasztót, amivel bekente az <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> És És äh, micsoda a gréta Thunbergnek? Mert ott is ő biztos harapzas lenne, mert menne leülni mindenki, aki fára húgyozik. Ranger. Ú, akkor vagy az a, hogy ez a másik. Azaz. Az, az. az, az izély jutott FM, az a kép uh, Arnold Schwarzeneggerröld, a sok állat. <gül> igen, <gül> <gül> ő, az lenne, ő. <gül> ő, ő az <gül> És, uh, mely, hogyos, ki volt most, igen? püri nak Szerintem arról, <gül> van, hogy van egy része. Bele nem akarok játszani. Átszani nem nem az egyszeret? <tos> valami <tos> ideges ütével lenne biztos Gnome gladiátor De ilyen tudod ilyen De biztos hogy fehér bőrű lenne és nem fekete bőrű És <tos> <tos> ezt miért mondod? Mi értem Senki sem érti Nem biztos hogy valami troll karaktert hozna Na igen Valamilyen min max tényleg ilyen gnomot vagy nem tudom valami Egy nagyon extra pici fajt is ilyen baszott nagy vagy... vagy Hobbit barbár. Az <gül> <körülbelül>. <gül> Hobbit a célsodra, uh, Jó, akkor győzik ének, de a De, kedvence. Szerintem ő maradna Hány a pártnál, a mert, mert, mert ő elhiszi, hogy, hogy ő ő tud énekelni, szóval valami jó képű. Jóképű hát, hát sokár Hát fiatal vagyok, csínos. <gül> Szerintem valami ilyen paladin, vagy ilyen herceg, vagy ilyen herceg fehér lovon, fényes páncélban feeling dolog. Egy jól kirobott baj vívó? Az. Például. Fontos az egy jól kirobott. <gül> ez fontos, igen. Egy ilyen muskotályos, vagy mi? <gül> jó van. Muskotályos. <gül> Terepszánás. Terepszánás, Terepszánás. Terepszánás Te vagy. igen. Dopman. Hmm. Igen. Harcos. A man, szerintem már ellopta el a könyvet is. Ja, valami harcos, vagy izé, ilyen hogy sedoránban az utca kölyök, vagy hogy hívják azokat az a, vagy utcai harcos, vagy mi az? Utcai szamuráj? Nem az utcai szamuráj, hanem a a sima, a buzogányos, vagy ilyen, izé, Baseball ütős vajtott. No, Olajon bantatog akkor. Bantatog, jaj. Jaj, ehm... Jó, simán. Mondja, igen. Kisz eltűnde? Biztos valami elfet hozna. Mhm. Uh -huh. Valami csodaszép elfet. Valami varázslót. Lehet. És nagyon béna játszana vele. Nyilván, úgy, úgy, igen, úgy. Mindig ugyanazokat a spelleket nyomna. Mert nem varázsolna, ne, nem, hogy... nem írnál ki ezt elfejteni. <gül> Én csak meg akarná beszélni mindenkivel, hogy mi van, meg hogy van. Ki a gyerekét, aki plagolva van mindig? Donatella-lácska vagy? hogy. Ja, a... ja. Ő lenne a fight Sidekick. <gül> Side a lova. Ja, arról szólna csak akarnad, hogy beszélne mindig a lánya karakteréről. Megcsináltak neki is egyet, csak ő nem szólt eljönni. <gül> Hát mert ő próbált rá beszélni, de nem sikerült neki. Na jó, Hofi Géza mit szeretne játszani? Ami hiányzik a csapatból szerintem. Oh. Egy macskát... egy macskát, egy <gül> Nem azért Hofinak meg a Kósnak volt ez a macskás száma. Mondjátok, hogy kulturátlan vagyok. Nem tudom. Kultúráhatlan, vagy nem tudom miről beszélsz, úgyhogy lehet, hogy én vagyok a kultúráhatlan. nem mindjárt megkeresem. Hogy nem, nem tudom. Még lehet, a macska duett. Mofi és Pou. Meg a Kuvó macskák. Biztos várjátok, mindjárt beküldöm Izébe, chatbe. Jó. Majd a hangulynak. Bár a... nagy, nagy dumás párt egyébként. Felítem meg Izé lenne. inkeeper. keeper <laughs> Jó, ő mesélne, és mindig lenne kurva vicces izék, NPC-k. <Színt> Na jó, srácok, végigértünk Ó, ja. oh, már is. Igen. Ah. a, hát, a, a százrikodáson repetázunk is jött a következő tíz év. <Színt> yeah. akkor majd a, a kommentelő mondhatják meg. Igen, igen, igen, igen. Na jó, srácok, utolsó téma. Az internetekre sose a A paranoia is jól sikerült egyébként. Az jó lesz az? Jó lesz hát. Csak nem ezt látátok mi. Jó lesz, jó lesz. Na, Na srácok, utolsó kérdés, van-e újévi fogadalmatok egy kis off -topic? És hogyha igen, akkor megosztjátok-e is mi az? Hát újévi fogadalomnak lehetne lehetne nevezni, nem tudom, de... Karácsonyát elég sokat ettem, és nem mozogtam, úgyhogy vissza fogok rázódni, ez, a, ez, a, ez az új fogadalmam a karácsony előtti állapotomba. Igen, Igen, ez. Is megszokott. Igen ez, amúgy, ez nem is benne van, hogy olyan kondiban vagyok, mint, mint, egy, mint, mint semmi gyakorlatilag, és valahogy vissza kéne magam az életbe, szóval hogyha végre lehet valahova eljárkálni, úszni vagy valami és akkor én is mindenképpen nyomom. Srácok, rácok, így kell, hát előtte is rossz állapotúba kell lenni, nem kell semmi fizikumodnak lenni, azért nincs ahova visszafejlődni. <gül> Az, vagy. soha so nem <gül> voltam a toppon szerintem. Hát hány éves vagy? Most már nem is leszel. <gül> a legjobb éveidem, már túl vagy sajnos. Vajon legalább... A... A... Azt hogy a... hogyha sétálok egy emeletet, Bát. akkor ne akarjak meghalni, félig. Hát... Majd várd meg a Róna után. A Róna, igen. Good old Róna. Nekem szerintem a szokásos lesz. Világuraló. Sikerült valaha? Ez azért ez, visszatérő. Ja, <gül> értem, értem. Ide sikerülni fog. Apránként, apránként, kell. Most nem tudtad elkezdeni a 2020 az én szarva, de majd most. De most már alá minden áll államaparátust a világon, úgyhogy már, már csak be kell dönteni. <gül> Így ismertem egy embert, akinek voltak denevérjei. <gül> hmm. Hmm. Everything according to plan. Hmm. Igen, ja, én még annyit találtam ki, hogy ö, felírtam magamnak egy iszrejött filmet, és akik én azt végignézem így az év során, és mindegyikről írok valamennyit. Tehát egy kis kreatív írás vagy valami, nem tudom, valami hasonló. Ez már, már 20-ra is ez volt az iszét, nem, nem, nem, azt, azt a múltkor mondtam, de most, most 21-re akarom megcsinálni. Ugyan mint ez a podcast téma volt, hogy Ah, majd, majd mindjárt, mindjárt megcsinálom a fiúk. És erre? Már a podcast témát is meddig húztad, de halasztottad. De, figyelj, de, de meg lett a podcast, -hoz... kérdés. meg, meg, meg jó lett. És milyen kurva jó lett? lett. Na jó, akkor ennyi volt, köszönöm, hogy itt voltatok. Ez az adás azt hiszem, hogy csütörtökön fog kijönni, szóval boldog új évet mindenkinek! Boldog új évet! Boldog Baek! És mint elmondtam a podcast elején, fel vagyunk az összes létező platformon, ugye YouTube-on, most már spotify Apple Podcast, Google Podcast, enkoron on vagyunk, én azt tudom, hogy hol vagyunk, hogyha nem vagyunk fent, valahogy szeretnétek látni, vagy témaötletetek van, vagy, vagy visszajelzés küldenétek, is. nem Youtube-on hallgatjátok, akkor küldjetek e-mailt a 01podcast, hogy van 01podcast, akkor az ra és majd mi igen. jól válaszolunk, meg őrületes dolgok lesznek. Na 01 betűvel van. Igen, 01 betű, 01podcast. Hát, te még kérdezzétek meg kommentben, hogy hogy van az e-mail cím, és leírja majd Ricsi. Igen. <sítható> Számítunk rád, Az M4 meg majd visszajel hogy akkor hogy lesz akkor. Igen. Hogy Ha ne vagy nem? Áder itt mondja az újébi bizzét, köszöntőt, azt tudjátok? Ma Már Ricsi meg A vendégünk, Müller Cecilia. Jó, meg tényleg, az beszéltük egyébként, hogy Áder azt csinál valami, podcastet természetvédelem témában, szóval majd meghívjuk. Vagy oh, cross, cross podcast. Hmm. Fantasy világok természetvédelme. Hmm. <gül> Jó van. Jó hangzik. Jó, köszöntöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok. Zső. Hello.